Néhány napra rá szerencsés dolog történt velem. Az opera mellett egy nagy volt dolgom, ahol volt egy cirkusz a kirakatban, hogy a szülők minden elkötelezettség nélkül odajöjjenek a kölkeikkel. Már tízszer láttam, de aznap elég korán érkeztem, még függöny volt, és a dohányról beszélgettem egy afrikai utcaseprővel, akit nem ismertem, de néger volt. Oberville-éből jött, most arra felé is laknak. Elszívtunk egy cigarettát, egy darabig néztem, hogy a járdát söpörte, mert nem volt jobb dolgom.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 és a fehér volt a király csúcsos sapkában, budgyos nadrágban, és az arca mindennél fehérebb volt. A többiek hajlunktak és tisztelektek előtte, ő meg rugdosta őket, más se csinált egész életében, és nem tudott leállni, mert erre volt beállítva. Nem gonoszságból csinálta, ez GPS volt nála. Volt egy zöld sárga bohóc, aki mindig boldog képet vágott, még amikor pofára esett akkor is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 Jó vicc, ne félj, hülye trükk. Hamil úr mindig azt mondja, hogy a félelem a legjobb szövetségesünk, nélküle Isten tudja, mi történne velünk, higgyen egy tapasztalt ember szavának. Hamil úr még Mekkába is elment, annyira félt. Egy ilyen fiúnak nem volna szabad egyedül csavarogni az utcán. Hát ezen már öhögni kellett, majd megpukkodtam, de egy szót sem szóltam, mert nem az én dolgom, hogy felvilágosítsa. Te vagy a legszebb kis fiú, akit valaha látta. Hm? magas se kutya? <gül> Köszönöm. Nem tudom, miért rám, de hirtelen elfogott a remény. Nem, mintha helyet kerestem volna magamnak, csak nem fogom faképni nagyja rózabamát, amíg bírja még magát. De hát mégiscsak gondolnom kellett a jövőre, ami előbb-utóbb mindig az ember pofájára mászik, és néha álmodom is vele. Valakiről, tengerparti nyaralással.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 Visszamentem a cirkuszhoz, és nyertem még vagy két órát, de az semmi az egész naphoz képest. Bementem egy hölgyeknek való te a szalomba. bezabáltam két süteményt, csokolád és fánkot. Azt szeretem a legjobban. Megkérdeztem, hol lehet pisilni. Felfelé jövett egyenesen, becéloztam az ajtót, és viszlát. Utána megfújtam egy pár kesztyűt a prenton kint is, tangyáról és betoptam a kukába. Ez egy kicsit helyre billentett.